Műsor. Határtalanul a Bábeltorony tövében. Are you Ez Én nem, nem kell vele. Kedves hallgatók, ez úgy van, Aki hogy az újságíró jól megrágja a csontort, és a csontor lerágja a húst, és aztán továbbadja azt, odaveti társainak is nyilván egy olyan világban, ahol az újságíró abból él, amit ő termel. Tehát versenyzik. Mert nincs olyan világ, ahol eh, egy halom újságíró, legyen az a világ főváros akkor is, hogy egy halom újságíró eh, ugyanazon az eseményen <gül> halomban ír, ugyanarról annyiféleképpen. Természetesen mindenki másként látja, mindenki másként hallja. Na, de most nem erről van szó. Kedves hallgatók! Harmadszor futok neki ennek a felvezetőnek. A mai közélet műsor felvezetőjének. Hiszen Perintfalvi Ritád, doktor Perintfalvi Ritád teológust akit Budapestről hívtunk meg ide, Kolozsvárra. Már nem mi, az Erdély Szabadhang Rádió, hanem szintén egy független napi sajtó a Transstelex, mint sokan tudják, szerkesztősége, de mi is részt vettünk a, az esten, és interjút készítettem dr. Perintfal Vizita, vagy nem a Rita, teológussal, elnézést kérek. Mind azért, hogy ö, olyan kérdéseket tegyek föl neki, ami mindenkit érdekel, gondolom. Sokan kíváncsiak a válaszra. Engem már rég feszélyez. Visszamenőre talán tavalyra. Tavalyi évre. Visszatekintve. És egyre inkább. De sajnos ezt, a, a, ezt az interjút megelőzte a krónika főszerkesztője, az RD krónika főszerkesztője, Rostas Szabolcs, ultramodern, román ultráktól eltanult viselkedése, hiszen szabályosan öten voltunk a kis körben, ott volt három hölgy, köztük, Perintfalvi Rita, doktornő? Dr. Perint Valvi Rita, Adranasztályos főszerkesztője, Vigemese, egy másik hölgy, és két férfi, Roszter meg én. Roszter a Krónika főszerkesztője, szabályosan vulgárisan rátámadt Dr. Perint Valvi mint azt végül is a mai nap folyamán megírta az ő penzumjába, mind főoldalon, hogy mindennek lehorta Dr. Perint Valvi ritát, ilyeneknek, mint például A kronikárós annak főszerkesztőjéről korábban tett durván valótlan és becsmérlő megjegyzésére bátorkodtunk emlékeztetni kedden este Kolozsváron Perinfalvi a magyarországi teológus író a Transzteres Portál meghívottjaként veszt részt a Transzteres Dialóg elnevezésű beszélgetős műsoron a Planetary kávézóban. zone a rendezvény végén, megvárva, míg az anyországi vendég a könyvét dedikálja, odalépett Perint Ritához, udvariasan megkérte, hogy bemutatkozhasson, és higgadtan, de határozottan szembesítette egy 2023. decemberében a közösségi postolt bejegyzésének tartalmával. – Tanúsíthatom, hogy igen, erről szó volt, de a vulgáris fellépés egyáltalán nem volt udvarias bemutatkozás. – Kedves Rostes Szabolcs, hanem szabályosan rátámadtál Ritára. Rita, Rita ült, te megjöttél, szinte neki mentél. Aztán így folytatja az írást. A magyarországi teológus annak idején azzal vádolta meg a krónikát és főszerkesztőjét, hogy a magyar kormány megbízásából fekete kampányt folytat, Palászka-Boróka a Marosvászai Rádió újságírója ellen. Mindez annak aprópóján írta, hogy a lapunk az egykori áldozat tanulmállomás alapján feltárt az egyik kollégáját, stb. nem megyek ezekben a részletekben. Így folytatja. A lapunk főszerkesztője nem újságcég megírása, hanem egyszerű tényközlés céljából ezekre az minősíthetetlen hiteltrontó megjegyzésekre emlékeztette kedden este Kolozsveran teológust. Aki azt állította, nem emlékszik arra, hogy ilyesmit írt volna. Amikor azt kérdeztük, amikor azt is idéztük tőle, hogy többek között Ócska aljadéknak nevezett bennünket, én nem értem meg, hogy a Szabolcs miért beszélt többes számban, hiszen ez, a, ez az írásbeli csevej, ez a Facebook közösségi média, közösségi média oldalán történt kettők között. Tehát aljadéknak nevezett bennünket, perinthalvi azzal védekezett, hogy mivel akkori bejegyzésekben nem nevezett néven bennünket, mindez nem számít rágalmazásnak és becsület sértésnek. Tehát egy alapvető, jól behatárolt média munkatárs, aki egy két könyvnél többet olvasott, a Tisze Tisztetrostás Szabolcs, háromszor említem meg itt a neved ebben a rádióban, a Kronika főszerkesztőiként, ezt se gondoltam volna, hiszen azt hittem, hogy barátok vagyunk. Mindenféleképpen sok tíz éves ismerősök. Több tíz éve ismerősök. De egy ilyet egy média munkatás nem jelent ki, amit te kijelentesz, hogy nem nevezük néven. Hiszen annyit tudunk, hogy ha valakit megnevesítünk, akkor lehúzott magunkról az, a legelső páncélt, és könnyen támadhatóak. Vagyunk védekezés nélkül, hiszen személyesítettünk valakit. Hidd, hidd el kedves Szabolcs, hallgató ön is, hogy doktor Perinthalvi Rita, teológus, is nagyon jól tudja ezt. És én meggyőződéssel állítom, hogy ő nem személyesített, nevesített te meg. Sem máskor, sem most egy ismeretlen személy személyt nem nevesít meg. Teljesen más egy politikus, és teljesen más egy színész, teljesen más egy köz közéleti személyiség, teljesen más egy újságíró. Nem összevetendő. Így folytatja Zaborcs. Az a védekezett, hogy mivel akkori bejezésebben nem nevezett néven bennünket, mindez nem számít rágalmazásnak és becsületsértésnek, közölte azt is, hogy nyugodtan pereljük be, amikor elmondtuk, hogy megtehetnénk, de nem kívánok élni a lehetőséggel, ezzel, ezzel lezárult a beszélgetés. A transztereszt vendége pedig mosolyogva adott intézőt egy rádiós kollégának. Azaz nekünk, tisztelt hallgatók. Ezt vallja uh, Rostás Szabolcs. Na most így kénytelen vagyok elmondani azt, amit Perinthalvi Rita mondott, írt erről az ügyről az ő, ö, blog bejegyzésében. Azonnal megtalálom, itt kezdődik. Ferint a publik. Tegnap este ő provokált engem a ner Pravda főszerkesztője Kolozsváron. Mivel büntető feljelentéssel is megfenyégített, ki is írom mindjárt a nevét. Csak előfel tenném a kérdést. Vajon ez a felbőszült magát, pulykaként felfolyó, feketében öltözött ember magától jött, vagy küldték? Vajon az nem tetszett a ner hogy az erdélyi útja kapcsán támogatóan nyilatkoztam? Most már több erdélyi interjúmban is Magyar Péterről? Vagy az, hogy keményen beleszálltam az RMDS-be? Esetleg azért akartak revanszot venni, mert a rományi elnökválasztások kapcsán felhívtam az erdélyi magyarok figyelmét, ne szavazzanak egy magyar gyűlölőre? Pusztán azért, mert Orbán azt mondja? Orbán, Orbán Viktor. Nem tudom, mi a válasz. Valószínűleg ez a csomag így együtt fájlhatott nekik. Hát ha majd megtudják, mit műveltem, az, az étlétem minden percében. De hát kanyaruljunk vissza tegnap estéhez, írja Rita. Szóval nem véletlenül mondta a férjem, hogy készüljek fel, mert most Erdélyben tutira terveznek valamit ellenem. Számít csak atrocitásokra. Ahogy a helyektől hallom, a Magyar Pétert is valóban megszervezett akciók keretében provokálták. Nyilván azért, mert bement Orbán eddig érthetetnek tűnt felségterületére érinthetetlennek tűnt felségterületére. Amióta azért, megdicsértem, megindult a szavazásom bizonyos médiák által. Pedig nem tettem mást, mint eddig is. Ha ellenzéke, azt támogatom. Mivel még mindig pártfüggetlen vagyok, ezért ezt bármelyik párt kapcsán szívesen megteszem. Mivel én is éppen most jöttem Erdélyben, na hogy fokozottabban figyeltem arra, ami ott történik. Hiszen az érdekelt soha, ha, hiszen az érdekelt, ahova érkezem, hogy értsem és érezzem azt a valóságot, ami itt veszi körül az embereket. Szóval ez a bátor férfi is eljött a tegnap, mármint a tegnap este, kedd este. Azért írom, hogy bátor, mert perces nem merte kamerába beleordítani azt, amiért jött. Csak utána, az arcomba, egészen közelről és hosszan, ő maga nem érezte, hogy átlépett egy határ, csak miután megkérték, hagyja el a termet és szálljon le rólam. A történet erőzménye... Erre figyeljen, hallgató az az, hogy 2023-ban körülbelül másfél éve egy posztomban kiálltam palászka boróka Erdi magyar újságíró mellett, aki ellen akkori véleményem szerint egy sorozatos fekete kampány vagy egy súlyos lejárató akció folyt. A kivitelező, a kolozsvári NER és Pravda főszerkesztője Rostás Szabolcs volt. A férfinak még azt is sikerült elérnie val valamiféle git gittegylet később sajtóetikai védséggel vádolja meg borókát. Csak azért... Mert szerint ők nem viselkedett elég odaadóna, odaadóan, a róla megszámálhatatlan alkalommal, véleményem szerint rendkívül elfogolt módon írogató rostással. Sőt, boróka még zaklatónak is nevezte. Hát végül is... Mi történt a tegnap este? Hát a tegnap este után én nem is csodálkozom, írja Rita, hiszen ez a férfi jött persze nem a beszélgetésre, mert én nyilván nem érdekeltem, hanem csak utána, de csak azért, hogy másfél év után belém kössön és elküldjön az anyámba a boroka mellett való kiállásom miatt. Szegény annyira hamar indulatba jött és ordított velem, hogy szinte már megsajnáltam mivel én nem nagyon emlékeztem még arra, hogy pontosan mit írtam másfél évvel ezelőtt, ezért nagyon nyugodt hangon, még mindig a beszélgetés örömteli. És önfelett flójában megkértem arra, hogy jelentsen fel. Telt ház volt a planetáriumban, tisztelt hallgatók, azoknak mondom, akik nem vettek részt. Ritkán a planetáriumban általában mindig megtelik a jó nevű közönség, érdeklődő közönséggel, a szépszámú létszámmal. Erre mindig büszke lehet a planetárium, de tegnap este kivétel volt. Sokkal többen voltak, mint amire az ember számított. Tehát. Önfeled megkértem arra, hogy jelentsen fel, hogy ha úgy érzi, rágalmaztam, és beszéljük ezt meg a bíróságon. Állok elébe. Persze ezzel nem nyugodott le, hiszen nem az volt a feladat. Ekkor engem egy újságíró megmentett azzal, hogy félrevont egy rádiós interjúra. Ő pedig lassan távozásra bírták a szervezők. Pedig ha tudná, hogy az itt tartózkodásom alatt masszív kampányt folytattam Orbán Viktor ellen, és végezetül, hosszan folytatódik még ez a beszélgetés, ez a beszámoló. Rosszes Szabolcsnak meg azt üzenem, vége van Szabolcs, vége van. Úgy, mint mondtam elején, ennek a felvezetőnek az elején tisztelt hallgató. Ez a harmadik nekifutás. De úgy, úgy találom helyen valónak, hogy mindkét oldalról beszámolok önöknek, tisztelt hallgató, hiszen akik nem ismerik Dr. Perintfalvi rita ő neki gondolkodás módját, önneki munkáit, könyveit, akik nem ismerik Rostel munkáit, gondolkodását, van neki ilyen, Azok, azoknak teljesen furcsa lehet az, amit én mondtam. Itt bárhol is hallgatják ezt a műsort, az Erdély Szabad rádióban tisztelt hallgatók, Határon, innen és határon túl, Erdélyben, Erdélyben és erdén kívül. Így újságíró nem viselkedik. Egy olyan vendégségben, ahova nem is kapott meghívást nyilvános meghívást kapott de hát akkor azt úgy kell betartani ne kell kérdezni a házigazdát hogy mit engedhet meg magának mint vendég a nyilvános meghívott etikus? szerintem ez így etikus Készüljön, illetve akkor folytatódjon a rövid beszélgetéssel, amikor Dr. Perintfalvi Ritával egy rövid interjút készítettem. Nagyon hamar sikerült a beszélgetésben, ez hallatszik. Nagyon hamar sikerült a kérdéseket úgy megfogalmaznom, Megnyugodjon a vendég, hölgy, és nyugodtan válaszoljon a kérdésekre. Én megkövetkezzen a beszélgetés. Elgami to a talólag, és a nő -e is, mennyit -e ér is a Magas karcsú napparlított látomás Ugyanilyen leszem azt viselsz, hogy itt szakás Szuper közelből rád villatja fog sorát Egyen egy nálom közeled az állítás because of the fish that's going Ma este itt Kolozsváron találkozunk, örömemre, és az utóbbi időben, például a tegnap is, amit itt is említett az írása, a felszólalása a politikai helyzet fele. Ön nem gondolkozott azon, hogy politikus is legyen Magyarországon? Ugye a politikus, mint fogalom, az egy egészen széles kategória szerintem. Tehát amit én csinálok, az mindenképpen egy politikusi munka, ez biztos. Tehát most már évek óta ebbe belálltam, egyre nyilvánvalóban álltam bele. A pártpolitizálás mint olyan, kevésbé érdekel, főleg azért, mert akkor az embert megkötik a pártnak a szabályai, azok az irányvonalak, amiket lehet, hogy mások érnek elő. Nem vagyok ennyire ilyen karakter. Sokkal inkább szeretem ezt a szabadon kritikus létformát, amikor mindenről és mindenkiről és minden párt elmondhatom azt, amit gondolok, a kritikát is. Úgyhogy egyelőre ebben a szerepben érzem jól magam, de ez nem zárja ki egyébként hosszú távon azt, hogy csak aztán valamiféle párpolitizálást legyen ebből, akkor ezt nyilvánvalóvá fogom majd tenni, de addig ugye ebben a szerepben vagyok látható, és ez nagyon fontos, hogy ezt most deklarálom, hogy egy rendszerkritikus gondolkodó vagyok, aki egyébként bármelyik ellenzégi pártot támogatja Magyarországon bármelyik ellenzéki pártot támogatja Magyarországon. Bocsánat, nem, nem jól fogalmaztam, azt, amelyik rendszerváltó szándékkal rendelkezik, és komolyan azzal a szándékkal él, ezt Köszön. nagyon fontos volt hozzátenni. Köszönöm szépen! Minduntalan, azért kérdeztem én is ezt így vissza, hiszen a hétvégén az újon született párt és annak elnöke megérkezett Erdélyben gyalog. Egy nagyon szép kéthetes, engedje meg nekem, kirenduláson vettek részt. Láttunk, amit láttunk, követhettük élőben, sokan a hallgatók között is követték a világon, helyes. Amit Máradon elmondott, azt elmondta, én úgy érzem, törzsgyökeres Szamsújvári örmény katolikus neveltetésű főkormányzó volt a bátyám, többek köztön tudja, mit jelent ez. Mm -hmm. Igen. Nem hozzánk szólt. Oh. Nem az erdélyekhez szólt, nekem ez volt az érzésem. ugyanott voltam nincs, mint sajtos. De ez magánügy. Lehet. Viszont nem az. Hiszen. Úgy, ahogy drukkoltak önök nekünk, hogy jól válasszunk, és ezt köszönöm, én köszönöm mind magánemberként is, és köszönöm az összefogást, hiszen elmúlt 35-40 évben minden egyes óvodás, óvodától kezdve osztálytársam ott él. Úgyhogy <hállt> <hállt> ez természetes. Vajon nincs szüksége ön szerint tanácsadóra a politikai párt fiatal vezetőinek? Mondjuk-e a nevét, ma nem titok, Magyar Péternek? Minden politikai párt van szüksége tanácsadókra, és ugye az a politikai pártvezető az okos, aki bölcsen válassza meg ezeket a tanácsadóit. Amit én látok, nyilván Magyar Pétert is tudom kritizálni, mint ahogy mindenki mást, Szerintem neki még nagyon kell tanulnia ezt a pályát. Nem is olyan régen kezdte. Ez mondjuk mindenképpen azért talán egy kicsit enyhíti azokat a hiányosságokat, vagy esetleg problémákat, amik érződnek. Ezt azért szomorúan hallom, hogy tényleg úgy érezte, hogy nem szólítja meg ez a történet. De ez csak én saját magam. Hát igen, nem tudom, mit ez, ez most egy ilyen személyes történet. Ugye nyilván valaki, amikor nyilvánosság előtt beszél, sok ember számára megérkezik, de mindig vannak, akik számára nem. Hát ezt a politikában a politikában is nyilvánvalóan így, így van. Amit ugye Magyar Péternek mindenképpen az érdemei közé kell sorolni, hogy nagyon rövid időn belül felépített egy olyan erős pártot, ami most Magyarországon 43%-on áll, ugye, amikor éppen a Fidesz 36-on, és hát azért erre senki nem volt képes az elmúlt 15 évben. Tehát van az ő politikai társadaljában nagyon sok innováció, nagyon sok jó ötlet, de szerintem rengeteg mindent kell még tanulnia. Én nagyon remélem, hogy egyébként benne megvan ez a tanulási készség, és, és hallgat a jó tanácsokra. Ön, ha engem megkérdeznék, bármikor szívesen adok neki tanácsot. Pont ja, ezt akartam kérdezni. Ön ad tanácsot, de ön úgy gondolja, mert biztos vagyok benne, hogy követője, hogy elfogadta a bizonyos gondolatait, amelyeket közölt, leírt? Én egyébként. A közmédiában tegyük hozzá. Hát igen, ugye én a saját közösségi felületemen szoktam politikailag megnyilatkozni, és hát akár Pártokról, vagy politikusokat? Igen, rádióban, igen, igen, jó, hát, között, na, igen, jó, hát sok, sok helyen persze, de ugye ez az alapvető felületem, de aztán tényleg mindenhol, ahol megkérdezik a véleményet, szívesen elmondom. Hát direkt tanácsot még így nem kér tőlem, de egyébként nem zártam azt ki, hogy szívesen leülnék vele tényleg akár egy ilyen privát beszélgetésre, azokat a szempontokat megosztva, amiket én látok és ott, amiket én tapasztalak. Nem tudom, hogy lesz-e benne nyitottság, de talán igen. Csak sikert. Én köszönöm, és Önnek nagyon erős kitartást, mert az azóta, ameddig eddig végig járt, ez volt könnyű, ami most következik, az, az darabos. De ez kitartást. így van. Hát nem véletlenül idéztem itt a mai beszélgetésben a kérdések kapcsán az egyik példámat, vagy példaképemet Oscar Romérót, aki egy radikális személyiség volt, egy egyházi ember, aki egyben politikussá is vált, és hát tírrá is vált. Tehát én azt, azt érzem egy kicsit, hogy most egy olyan korszak Következik egy olyan történelmi politikai időszak, amikor aki igazából bele akar állni a politikába, annak ennek a lehetőségevel is számolnia kell. Tehát valamiféle mártíromsággal. Ez lehet, hogy csak egy karaktergyilkosság, lehet, hogy egy erkölcsi lerombolás, lehet, hogy egy egzisztenciális ellehetetlenítés, de lehet, hogy még ennél több. Lehet, hogy egy börtönbezárás, vagy bármiféle fizikai bántalmazás, hiszen a politikai erőszak egyre erősebb Magyarországon, és hát ezért is nagyon nehéz. Nem csak az erkölcsi erőszak erősödött? Az is. Személyre szóló fizikai erőszak is. Ha te, ellen, ha te ellenzékben vagy és kinyilvánítod a, a zöldségpiacon, akkor a másik letámad? Hát ugye van ez a mondás, hogy a szavak erőszakját mindig a tettek erőszakja követi. Tehát ugye a szavak az egy kapu. Igen, a szavak az csak az első lépés, de ha a gyűröletpolitika nem áll meg, és nem fordul vissza, mondjuk a szeretet irányába, akkor ez nem lesz elkerülhető. És ez a, ez a mindennapokban ott van már nagyon sok ember életében, most mondom az LMBTQ közösség életében nagyon konkrétan agresszi, agressziót élnek meg a napok mindennapokban, amikor bekiabálnak az utcán, amikor megrángatják a ruhájukat, vagy leköpik őket, de ilyen volt 2015 kapcsán például a magyarországi muszlinoknak a helyzete. Tehát hallottam olyan nőről, akiről lerángatták a fejfedőjét, nem ütötték meg, de lerángatták az utcán a fejfedőjét. Tehát ez is, ez is egy erőszak megnyilvánulás, egy nő ellen, aki ugye nem tudja magát megvédeni, vagy jóval kevésbé. És hát ezek a dolgok mindig akkor erősödnek fel, amikor a politika beleáll, hogy ilyen eszköztárat is megenged magának, és most úgy néz ki nálunk, hogy meg fogja engedni. Köszönöm innen ebből a szemszögből követni azt, hogy mi történik ott, és azon uh, gondolkodóakkal beszélgetni, akik elmondják véleményünket, történészek és kutatók, és dialógusok és írók. Uh, ők igazán felveszítik a, a vészt, de a kis stívű politikusok nem a vezérük, mert ő korban már a végét járja a kis, nem találok most jobb szép Őket az ellenzéki létező politikai pártok nem tudják íthatni. Milyen csicskákat? Hát akik most úgy mennek a, a vezér Orbán Viktor után, úgy mm -hmm. említett. A azt hey, A Az mm -hmm. Őket neveztem csicskának. <gül> hát, Lehet, hogy erős volt. Nem. Igazából nem. Hát azért az most erősen érződik, hogy ugye ennek a politikai is az egyik része az a propaganda média, és ott már nagyon hallom a jobb oldali médiából, hogy egyre kevesebb a pénz, úgyhogy egyre inkább szorulnak be a sarokba, ami azt is jelenti, hogy hát egyre többen elpátolnak majd tőle, mert hát nem lesz, aki tényleg fizessen a koncert és hát nagyon nagy verseny indult meg ugyanazért a koncert. Tehát egy picit ezért is erősödik meg talán még a médián belüli radikalizálódás is, mert egymással is versengenek ezek a szereplők, hogy ki kell még Ormán Viktornak, és az kell, aki ugye még határozottabb, még keményebb, még agresszívabb, ami ugye megint csak radikalizálja a politikát. Úgyhogy most egy ilyen folyamatot élünk. Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Mivel Orbán Viktor 15 éve e, szórja a magyarországi adófizetők közpénzét ide Erdélyben, amiért az Erdélyek az RMDS-szel az élen, és a közemberrel az élen boldogan szalutál. Ön mit üzen az Erdélyeknek, kérdezem önt, azért mert. Orbán Viktor most is arra goksol, e, hogy az erdélyek rá, azaz a Fideszre fognak szavazni az elkövetkező idékben. És erre fel, bármit elkövet, már folyamatban van az. Imád láttuk, hogy a Fideszes média, az Erdély Krónika főszerkesztője szabályosan, bulgárisan letámadta őnt itt az előbb. Igen, rendesül egy olyan régi ügy miatt, amire én már igazából részleteiben nem is emlékszem, ő mondjuk jól felkészült rá. Hát nem volt egy nagyon elegáns gesztus ez a részéről. Hát mutatja ezt is az a hatalmi fölé nyilván, hogy azt a tudatot, vagy azt a illúziót, hogy ők bármit megtehetnek. De visszatérve az eredeti kérdése, hát az erdélyi szavazóknak, azt mindenképpen üzeném, hogy azért azt ne felejtsék el, hogy most mi történt Tihanyban, tehát hogy mi hangzott el a Tihanyi beszéd során, hogy Orbán Viktor kiállt egy olyan magyar gyűrölő államelnök jelölt mellett, aki tényleg képes volt azt mondani, hogy Magyarország a nyepertől a Tiszaig tart, csak azért, mert neki ebből politikai érdeke származik. Tehát én ezt konkrétan úgy ért, értelmezem, hogy ez egy árulás, és mivel Erdély a, haza, a haza része ezért ez egy hazaárulás. Tehát amikor majd 26-ban szavazniuk kell, és nagyon remélem, hogy sokan meg is teszik a magyarországi választások kapcsán, akkor erre fognak majd emlékezni. A kettős állampolgárságok zömennek meg fogja tenni, és a levélszavazók zöme meg fogja tenni, mivel azok ö, olyan időskorban vannak, hogy nekik még emlékeiben marad, gyerekkoroiban, a, a ország együtt és még mai napig no, is ez... És... Ez, ez maradt meg az idősek tudatában, hogy ők azért kettős állampolgárok, mert ők oda tartoznak, mm. mert nyilván szavaznak. Mm. Eh. Ezzel nincs is semmi gondom, csak amikor szavaznak majd, akkor azzal az erkölcsi felelősséggel tegyék, hogy az legyen a döntésnek a mércéje, hogy mi jó az anyaországnak. És az anyaországnak Orbán Viktor már nem jó. Már nem jó. A Fidesz ez a végzet. Jó. Ez számunkra a végzet. És a pusztulás. És hogyha a parciumbeli meg a székelyföldi magyarok azt akarják, hogy az ne pusztuljon el, akkor egy megfelelő erkölcsi döntést kell hozni, és egy olyan jelöltre szavazni, aki nem a pusztulásba viszi az országot, mert most jelenleg ott tartunk. Köszönöm. Köszönöm én is. Magyar szertán élben úgy volt, hogy nem hagysz egyedül az évben, te másképp látod, nem a szíved, de nordod. Oda, ahol az érzés átjár, oda, eddig biztosul se jártál Te pont úgy néznél, te is ugyanúgy néznél Úgy volt, hogy tőled én kérhetek bármit De amit én kérek az úgy sem számít Pont úgy kértél, te is ugyanúgy kértél Két Az LD Szabaton Rádiot Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.